ګرام محترم اوریدونکو د مولانا عبد الکلیل صاحب بیان چې په غوازی سیرای جامع مسجد کې د ختم القرآن په سلسله کې په 15 رات 2004 کې شو ری د دې د میرایوو پته اساسه ته اشاره د سنت کې چې مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن لاویانی زیننه ټول ګندلاره څوډه پروایټر نور شير توحيدي موبایل نمبر 03657124 الحمدلله الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عمالنا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ عَنْفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ عَمْعَلِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهِ وَمَنْ يُزْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهِ و اشهد اللہ الہ الا اللہ وحده وحده لا شریک لا لا ند لہو ولا زد لہو ولا کف ولا لا نزیر لہو ولا بشیر لہو ولا مشیر لہو عزلي أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر لا وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأعلانا وأجلانا محمدا عبده ورسوله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 وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال نحن بینما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استلا علینا رجل شدید بیاد سیاب شدید سواد شار لا يرا عليه اثر السفر ولا يعرفه مننا احد فاسندع رکبتیه الى رکبتیه ووزع کفیه على فخذیه وقال يا رسول الله اخبرنی عن ایمان زمان نهایتی عزت مشرانو کشرانو اومیان دو خياندو علماي حضرات او طلبای کرام عوامو دا الله رب العزت عظیم احسان ده چه ده فتنو دور کې دی مصیبتونو په دور کې د فتنو په دور کې اړو دمرام مصروفیا تو په دور کې الله رب العزت مونږ ته په خپل خصوصي نظر باندې وکتل او مونږه په خپل کور او جمعات کې د خپل قران د اختتام په مبارکي دا حد می قران په سلسله کې جماعت کې جمع کړو زمارو نو زيو دوه خبرې کول غواړم او ان الله تعالی بیان به بیا حدوم او د الله رب العزت په دربار کې سوال لړ جاګان اول زماده پاره ذریعہ نجات شي بیاستاسو سو ټولو د او د ټول عالم د پاره الله هغه ذریعہ د کامیابی او د نجات او ګرځي زماده اسلام خو ګورونو دا اسلام چې منګو تاسو تنندر اسې درې او منګو تاسو په دې جماعت کې راځم یو نو دا ډېر په مشکلاته مونږ تر را رسیدلې دي هغه هستي هغه هستي چپاوه هستي باندې بغټو سلامو نو ويل هغه چې اوخ رازيد نبي عليه صلوات والسلام په قدمونو کې سرک دی نبي عليه صلوات والسلام فرمای انی لاعرف حجرا کان یسلم علی قبل ان ما ته سم هغه غته را چې په مابا سلام وایو مخکې د هر نه اچ زلال نبی بیاسد د نبوت زمان نو شوهه هغه هسپيچ کلاس وګمای ته ګوت نیولره سپوږمې دو ټوټې کېږي داغه د یو ګوتې د اشاره د وجنہ الله قرآن کې فرمای وو ان شق القمر اضربت الصعا وان شق القمر سپوږمې او چاو دلا قیامت راڼه دې شو سپوږمې او چاو دلا لنډه خبردار آباد اس خدا بزرگ هی تو قصه مختصر د الله رب العزت ذات نفس بهترینه هستی چې د اسمان ستور هغه هستی چرته نه دلیدلې د دې زمکه فرش هغه قدمونه نه چرته لیدلې او کلکړی کل او نو به قیامت پوري دوباره کول کی ده اغی نه ده ده مساله ده ده قرآن ده وجهنا ده اغی وینی توشوی دی خواله سکه وینی توشوی هستی تا مجنون ساہر لیونی ویلی شوی دی اغی هستی په گٹو بانی ویشتلی شوی دا او هغه هستی د کری نخل کو بار شده دی دا حدیث کی راضی نبی علی صلاة و سلام چکلد مکینہ کافران ہوئیستو نبی علی صلاة و سلام جب علی احد تو او قتل او پجڑاش اس ترگو کی اوخ گرالی او مکین تے قتل و زمان پا لا قسم اے غرا زمان تا سر دمر محبت دے جزستا فراق نشم برداش کولی او قدی زالمان او زنوی ستلې زب پخپل خو خادم کین چرتم بار نوی تدلې ندی له و سلام اغه عظیم شان هستی چې ملائک داغه خدمتگار فنا خوان سپوږمې داغه په اشاره باندې ټوټه کیږي ګډه کی. په سلامونه وې ساروی چې داغه پخپو کې سر لګئی لیکن دے انسان دہاگے ہستے سک قدر کو قدر داؤ چاگے پگٹو ویشتلا دہاگے ہستے قدر داؤ دے خلق سرا چے داغا غاقون مبارک شہیدان کل دہاگے دا قدر داؤ کو چے نبی علیہ السلام سر مبارک مات کو او پوزی نبی علیہ السلام سوزل و پاخفل سر مبارک بے کے خدل لیکن بیام نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی میدان جہاد کے ولار دے پسپنا پینکہ چربانے سور دے اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کے ولار دے غشی پی وریگی خلق یوخوا بلخوا تختی تتر بیتر کیگی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا میدان جہاد کی چھوئی انا النبیو لا کذبو ان ابن عبد المطلبو ن نبیی لا خلکو کم خبره چې ما دغشان په جممات ک کولا خبره چې ما بازارو ک کوله کم خبره ما چوکوو کې بله نبی سلام چوکې مسله کړ نبیلی اسلام جماعت کے مسله ک دا ممسلی چوکې اولاړ دی نبیلی صللا او سلام صحر نه بیان شروع ک دی تول خلق میلیو رضا تیری گی را تیری گی نبی علیہ السلام آواز کے یا ایوہا الناسو قولو لا الہ الا اللہ تفلہو یا ایوہا الناسو اے خلقو دا نوچ یا قریش یا اہل مکہ نبی علیہ السلام عام دے ندعوت عام د درد آواز دا زلاغ آواز روزی یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفله اے زما امتانو اے بندګانو اے د الله بندگانو زما متیانو تاسو د دنیا په مصرفياتو کې اختر د دنیا تجارتونو کې اختر کوی د غم کوی او حلال رزق ځان لګټی زما د لویونی خبر واره کې تاسو په ذهن کې زلې ونه اخګارم تاسه ساحر مجنون کارم یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفله ای خلکو یو کامیا به راست تا ته بیان یو کامیا به خبر تاسو تکو کو ما دا خبر واره تاسو ب کامیاب شي 아جم بستا سو پخپو عرب بستا سو پخپو کی وی, کی وی. لا اله الا الله تفله اے خلق لا الہ الا اللہ اوئے او نتاس کامیاب شی اغه عربو د لا الہ الا اللہ په معنا پویدل چیکلا نبی رسول الله تو سلام دا مسله وکړه حدیث کې راځي فمنهم من صبا ومنهم من حصى عليه التراب ومنهم من صبا ومنهم من طفل ومنهم من حصى عليه التراب پلار وا سوق تیرې دلچا با کانسله شروع کړې بدره دی بيويلي چاوا توکانه تو کلي د نبی الله اسلام په مخ باندې چاوا په خاور باندې دا مخ مخلوب مبارک وېشتو هغه ہستې چې سپوږمې داغه په اشاره باندې ټوټو کې سپوږمې ته شرمېږي د انسانانو داغه سقدرو کو ومنهم من صبا ومنهم من طفلا ومنهم من حصى عليه التراب جا باغ تو تا کو له نو چا وا پې تو کانې دګلې چا باغ باندې خاورې وښتلې راوی وې دوه ما دې سړی ته ما کې تل ټول خلک پښتون کارو بارونو ما دی انسان ته قتل حت انت نهارو النهار او تر دې پورې چې تک انده گرم تک سر نور شو پا دو بانے خولی بائیگی دوڑی پر مگیر مبارک پرتی تیری یو ما شو مرالا پلوٹا کیو خوزا کیو اسر اوبدی والبابا جی چو دوی نمانی اطول ازان پا دی خون بانے اسس پکے آغاو تو ازما لوری ازا اللہ را لگلے دیر پارے سوک پا تجارت بانے مکلف دی سوک دکانو نو باندے سوک پا خپل ماده الله ډیوټي د احواله کړي راکې سوګته کنځلې کوي کې کڅوک ستا په مخبارې خاور اچي خو تب زمات دین خلکو ته تا بیانې تاسو وايي چې هاه خلکو پسترو کې نبی له سلام سخت کار کړي وو کاغې سره د دغه مو نبی له صلوات و سلام دیو عام انسان امره قدر ویني چې تب ان په خاور نه اشتلې آل لور و د پجراشه رضی الله تعالی عنها نبی له صلوات سلام مخ مبارک پخاو د خاورنه صفاق او نبي عليه السلام بیا کور تروانش دغه مسله چې کمه په چوک کې کړه وا نبی عليه السلام په کچره باندې دی خپل بي عليه السلام دغه شو باران شروع دی او ټول خلق یو قابل خو او تقیدل نبي عليه السلام دغه میدان جهاد کوي ان النبي ولا كذبه ان ابن عبد المطلب اے خلکو زده الله نبی امازه غره درو جن سړې نیم کما مسائل جماعت کې ما کړيلا کما مسائل کې چوک کې ما بیان دا ان ابن عبدالمطلب حضرت عبدالمطلب نو سیمه هغه چرته دروغ نو ويني هغه چا سره غدر دوکه نو کړي زمام غدر او دوکه زما په کتاب کې منشته دي نبي الرسول عليه السلام سر مبارک هغه نو ويني دا رواني دي نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک شہیدان شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم در خبر نرستو کی بل جہاد دے تلحر زی اللہ تلان ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار جنگ احد کی غشی شروع دی توری شروع دی صحابت زن صحابہ آغی لارل یو خوا بل خوا بدل شو شیطان آوازو که علا انا محمد قد قتل اے خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد قتل ش ختم صحابہ باندې لا سونه په خوځې دو شو توریتو توریتو ورځدل حیران او پریشان غر طرفه منډي شروع کړل دغه حالت کې طلحا رذی اللہ تعالی او لا سونه دی دغه شان یو طرف نه توری منې کوي بل طرف نه غشي منې کوي صدا پاسه او یا گذرا طلحا رذی اللہ تعالی او لګې دو لقد رایت ید طلحا شللا لا اس د طلحرز الله تعالی شل شو ټوکړي ټوکړي شو خو نبی رسول الله نے بچاو کا ورستو شوی نو دا وجه سوال دا انسان سوال دا کوم ماجرا کوم قصه کوم واقعیا وا. و چې هر څوک د خپل مال دولت د پاره جګړه کوي خلک د پټی پر سربانی د پولی پر سربانی خپلی ویني تويي خپل د خپلو کاروبارونو د مال دولت د پاره جګړو ته تیار وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جہادونه په سکول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه داوینه په صبې دلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلونه وینه په سبانه زایشه وتي شوی وا هغه مسळा هغه نن هم بیانېږي او پډیر زینو کې خلق هغه شان را پاسي څنګه په پا هغه دور کرا پاسي دو دا زه خو ډیر خوي دا چې علاقه مې لیدلې په دې سترومږ په کې بیانونه کړې دي چپا هغه کې هغه دو نبیلس راتو سلام په دور کې چې کوم حالت حالت چې کوم دي نن سبا به هغه حالت دی دا جګړه پسو هغه جګړه په دی مسئلوه جګړه په موز نوا جګړه په حج نوا جګړه په زکات نوا جګړه په عبادتونو حسن کتاب است مفتی مبشر حسن مخ کې بیانو کو اصل کې جګړه پسو حج خو ابو جهلم کاو منزنا ابو جهل هم کول ابو جهل بل بیت الله صفائی کولا ابو جهل بہ جانو تستوان ور کول ابو جهل چ دې اغبا خلق وبانی صدقې خیراتونه تقسیمول جگړه ابو جهل احج کئ تفاسیر ذکر کئ ابو جهل 11 حج کئ تواف کئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم بیت الله کلي 11 طواف کئ نبی علی سلام تل بیو conclusions بیو اے اللہم لبی کا لبی کا لا شریک لیکا اللہم لبی کا لبی کا اے اللہ اصطا در, در کے حاضر یما اصطا پکور کے حاضر یما لا شریک لکا اے اللہ تاثر ہلتve حصوک شریک نشتر ابو جہرم حج کی دقع آواز کی اللہم لبی کا لبی کا لا شریک لکا ش... لا شریک لکا ابو جهل ہم بیت اللہ نا تاوی گی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق سره د یو خبر فرق دی صرف د یو خبر دا ابو جهل نم سو عمر بن حشام ابو جهل و تولی وی صرف دی یو خبر دی وجنہ ابو جهل د جهل پلار د جهل سره لازم دا نمو تا اسلام کې کی خود لے شدا اولے نبی علیہ السلام بی اللہم لبیکا لبیکا لاشریک لکا ابو جهل بملا اللهم لبیک لبیک لا شریک لک چکل دی دیتا ابو جہل اور اسو دو نبی علیہ السلام بقدر قدر پدغه زبان یودرګه مخ کی مزا ابو جہل به یو ټکه صرف سیوا کوي الا شریکن لک تملک هو و ما ملکہ الا استاپ دربار کے حاضرے مستاکور کے حاضرے مستار آزاد پارہ توفنکم تا هیڅوک شریک نشته الله تعالی هیڅوک شریک نشته زما کې تا پیدا کړل رسکونه تو ورکه نیټه پلاس کړي عروج او تنزل او ارتفاع تا پلاس کړه الا شریقا لکه تملکه و ما ملک خبرای یو ټکی اوسره الله تعالی هیڅوک شریک نشته مگر هغه شریک چې تا اختیار ورکه نی الله شکن لکه تم لکوملکه الله هغه شریک ستاشتهې چې تاوله اختیار ورک په خپله هس اختیرم نشتهې صرف او صرف د یټکو الله شکن لکه تم لکو ملکه الله ستا شیککان بلکل نشته مګ هغه شریک چې اختیار ورک دغ یو خبرهوه چې ددي دوجه هغه ابو جهل اوګرضدو دغه یو خبر وا چې په باندې جهاد لازم شو دغه یو خبر وا چې مسلمان د توري دلان دی أغراله دغه یو خبر دغه یو خبر نن دا چې زمونږ د مسلمان رور حالات وګورم زمونږه مسلمان په جماعت کې په ولاله یا کنابود او یا لاس پنام با ولاله مخفق بلبا ولاله او دس د کړه په جماعت کې په ولاله امام په سیب ولاله یا ا کنابود و یا کناستاین یا الله تاسرا ازما پدی جماعت کی پدی امام پسی مخ په قبلا پاو دس کی دال لوز دے یا کنابود یا کنابود پدی باندې علماء پوئگی تقدیم ما حق او تاخیر یفید الحسر والاختصاص مفول به مقدم کړي یا کنابود یا الله خاصه عبادت وکوم د بل چاه چا عبادت بنوم کوم وإيَاكَ نَسْتَعِين إِلَٰهَ خَاصْتَنَا بِإِنْدَادِ با غَالِم بَلْ حِجَانَ بِإِنْدَادِ با نَغَالِم دا دو خبري دي سره إيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِين اوس ګورو چې موږ په دې خپل واده باندې چې جماعت کې موږ کو پوره یو کويو الله خاصتا نه با امداد غالو دا موږ سر لوځو کو بار چوزي دا مسلمان دا مسلمان سو کوی شیخ عبد القادر جیلانی امدادکُن امدادکُن ای بندغم آزادکُن در دین دنیا شادکُن ای شیخ عبد القادرو دموریدلی امدادکُن امدادکُن ای بندغم آزادکُن در دین دنیا شادکُن ای شیخ عبد القادرو کا امداد نو کا په دنیا او کې میقامیاپ کا ای شیخ عبد القادر دا انسان چې الله سره کوم عادت ای یا کنابود او یا کناستاین کله پاک دروژن شي کله پښتانه وې رحمت شلو یوزوانا د بغداد شاهی میرانا مانیوله لمنستانا زور دې دی ډیر دې دی پهلوانا رحمت شلو یوزوانا د بغداد شاهی میرانا مانیوله لمنستانا زور دې دی ډیر دې دی پهلوانا اسيا قلمندر پر علاقه تر تقفي اشاره اقل لپاره اشاره کافی وي سره تاسو نن سوچو کوئ چې نن سهاله له بغداد شای میران باندې نن سهاله شروع دی کله بغداد شای میران پلاس کې اختیارات وې نن با بغداد خرابانه دغه بيدینو خپي اوله ګرځیدل کله بغداد شای میران پلاس کې کنټرول وې امیزاله په هوا کې منې کړي وې کله بغداد شای میران پلاس کې زور وې هغه دغه اجازونه هغه ټول پروګرام به پروګرام به ول پزیبان ختم کړي دا الله منتخیز حضرت علی روز په کې دا بغداد شای میران پکې ده اگر چراغي مبارکی کتابونه ذکر کین شيخ عبد القادر جیلانی او دو کی راغست هغه د دجلی سین د غرزولی هغه دا زین زال کړه او ختم کړه کو څوک کوئی چا خبر کښته دینه تښتده اول دا مصیبتونو اوس نه د فکې کتاب سره ترارسی پاکستان ترارسی رسی او دمرہ سندونه پارکې پخپل پا بغداد شای میران په دې کې نه کړي اقل انسان دا پارا دا معمولی خبره کافی ده دا زمان د مسلمان اقیده سو کوئی باولحق و بیڑا تکو باولحق از ما بیڑا پوری که قوالیانی جو میری کشتی پار لگا دینا زمان کشتی پوری که سو کوئی کک کر پتر دی د چرگوالا و مالا بچی را که دا زمان دا مسلمان اقیده دا, دا, دا, دا, دا اوائو ایا کن عبدو و ایا کن جمعہات کې دا الله سره زمنګ داوا دی الله خاصه عبادت وکويم داد بخاستانه غواړو انداد بخاستانه غواړو امداد بخاستا بیا د شیخ عبد القادر جیلانی نا اغه اولیاء او نیکان خلکو اغه تللی دي الا علین دا غوی روحونه تللی دي اغه په مزوکی په جنتونو کې سر دي دا غوی روحونه بیا دنیا ته ناراضي نه زم ما استاد حال لا غوی خبريږي نا سورت یاسین کہ وای اللہ پاک سورت یاسین کہ اللہ پاک فرمائے وان نشان نغرقهم فلا صریح لهم ازما بندگان او که زما خو خش دی به غرقم ختم بیکم فلا صریخ لهم سوک چې ز غرک ما مف دغه دې کی تفسیر نه وګوره هغه معنی فلا صریخ لهم فلا مغیث لهم فلا لهم ذې چې غرک ما هغه بیا سوک نشي بچکولې زې چې ډکه ما هغه بیا سوق نشي پارکولې سوچ چکې خلک سوې لوي ځوان د 1200 کالو غر کې بيړې راستلې و الله سوره یاسین د قران په ځل کې فرمایي د قران په مینس کې فرمایي د قران ځل کې د قران نوغره قوم فلا صریح لهم الله وي چې زې غر کما نو فلا مغیث لهم فلا ناصر لهم هغه بیا سوق نشي راستلې هغه مشکلات سوق نشي حل کولې ازمان مسلمان روڑ دے پا جمعات کی و لار دے اولا تا پسیج دبانی دلتا او آس سرے لوی زوان دا دول سکال و غر کا بیڑے رئیس تلیوا سو کوئی شمس و بابا نور راکتا کرده ملتان تا ممکتلی و سباقا مبایا لارو مموی گورو چرا سنگ زیده کترموی مموی دلتا کیا دا غط کملار تلیوی شاہ شمس و شمس و تمریز مو تو شمس د نور بادشاہ الله ينانا د انور بادشاہ زمانه سوا حصو کې نشته او شمس التجري مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم ای خلق النور کو پخپلا اندازہ باندې روان دي ددا چا فیصله ده العزیز العلیم هغه ذات چې فیصله را چاغاز ور اور ذات ده بل چا, چا په اختیار کې د نور اختیارات نشتا او تاسو کې په تعلیم کم مناستی ډیر اعلی اعلی تعلیمون والا دا نور د زمه کې نسمره بره ده دا انور ک د خپل نقطې د ارتفاعن معمولی معمولی معمولی ازره من به اسره اکشي میټرن میلی میټر کې زره م هسر اکشي داز مکه بټول نقطه ان جاب دا ټول دمر حرارت شي دا ټول خلق بس په یو زیوانی پښې ختم شي داز مکه یو تنور جوړ شي داز نور ک د خپل مدار نه د خپل دینه لگ معمولې برشي نو انداز مکه بطول نقطه انجماد تورسی کې ټول دنیا مبر افانه شي او هیڅ سوک په پدې کې ژوندې پاتې نشي الله عشم سو تجریل مستقر لها نور پختله اندازه باندې روان دي استوري پختله اندازه باندې روان دي په دې کې سوک تغییر تبديل نشرا واستله منګه سو عايش شمس له ووخه غرذوله یوته پهخه قابلته پهخه نه په खोला نور ته اشاره وکړه کوشا نور راکوشه دوه ته غوونی ولا وغه په حشولا او ملتان او اوسمیو نه ذراخ کتره زمارورا لک داقل لکار والا چې دا غوغه د پلاس کې پخیدلا ته شاید شمس او شمسو تمرید باواد اوس پنیو چې غوغه پخیدله دی اول نه پخیدو چې غوغه پخیدل ټول ملتان والا خلک اوسره اول په اور باندې نه پخیدل دار دی عقل کار نه کوي او جمعات یو ایا کنابود او اے الله عطا سرازمنګ دا وادرہ خاصتا عبادت وکاو خاصتا نه به انداد غواړو انداد بیا اواتصرفات بیا هغه بیا چاته سپارو کله شمس تا او کله نيزان تا او کله بنار بنیر بنا غواستا او کله چاته او کله چاته وای کل چا بچو مالک دې دا بچی ور کئ لال شي زنګ او زنګ گئی وای دا مال بشیرا کئ موګه ټک وای دا ساروی ور کئ د تا له دا درگاه بچی درکه سو چکا دی چرګل راش پالس بچی چا ورکل دا کم درگاه ته تلی ده د سپیلر الیا سو پیندلس بچی سو کور کې دا کم دربار ته تلیه هر سکول وال الله یاک نابد او یاک نستاین دا زمنګا وادر ازمنګا اواز دی الله خاصه بندگی کوستانه به امداد غاړو امداد به چانه غاړو صرف بده یو الله نا یو ظاهر امداد ده پند او تاړو چته نه شرا شروره دا پنده تو چتکا انا جائز نه ده هغه نه هغه امداد چې مفوق الاسباب وي چې ویني نو تا فکرې نو تلیفون وسانېستا وایرس سیستم نيستا بل څه پروگرام نيسته او بیره باور امداد شي دا اواز صرف د الله حق ده دا لا نه سیو بل چاته به د که دا کدا بل چاته حق نو اول به نبی عليه السلام ته موږ اواز کولی جي يا رسول الله ترورسي صحابه و باندې سخت راغلي جهادونه راکې هغه پکار دار چاگوی نبیل سلام تقید بانا آواز کړی رہے یا طولو انبیاء و حالات تو ابراهيم عليه السلام دعور پميس کړي ابراهيم عليه السلام आवाज چا تکي اغا جبريل عليه السلام را لې وتواي الک هاجه استا سہاجت شته اغه وې ټیک دا زم ما اجد لیکن تا ته نشته الله ته جبريل عليه السلام میکائیل عليه السلام ملائک راضي وستا سہاجت ته مون ته وایا چدا اور پر کافر ورولو اغه وې لې هاجه ولاک الا الا اکته ته حاجت نشته بیا تو و توي مات هوه ده الله ته وم ابراهيم عليه السلام فرماي علمه حالی يغنيني عن سوالی ده الله علم زما په حال بانه ما ده سوال لمن کوي الله ته زخكار ما چ پټول دنیا کې یو ابراهيم خلیل الله ده چاغه اور ته غرزي کې ده الله ده دين ده پاره ورږي اورو پروت ده دریا په ميس کې د غمې په خېټه کې په تورو تيارو وظنوني اذهب مغاظبا فنادى في الظلمات الله اله الا انت سبحانك تذکر القران حافظان وی قران کی عادت سم قران آیات ری کی غلط نوائراتو و ظنوني اذهب مغاظبا ا ما یو علی پیغمبرزان کے اچکل جیل کے بن شی پتاوان سخت راشد داغام بیاو حالت زان تر آیات کا ګله چلاره او يونس عليه السلام د پر په خيټه کې ګير شو نو فنادا عفی ذلوماته الله الها الا انت سبحانك اغه تر چرو کې چې حوالہ الله استخلاصون کې ما سره اسباب د نجات نشته فستجبنا له الله او مې دعا قبول اقلامه دا غم نخلاص کو جېل نخلاص ولا صرف الله زكريا عليه السلام اولاد نشته و زكريا رب د ربهو ربي اذکریا علیہ السلام را یاد کا چاغه الله ته आवाज کړو رب لا تذرنی فردا وان خیر الوارثین اے الله ما یواز مپر مال بچی راکیش پښلی کال ته عمر رسیدلې ګریس کې نشوی دا سرې سپین شویل لیکن چې غالی د الله نه غالی اولاد ور کوله صرف الله زمارونو امداد غوښتل صرف د الله نه دیو مصالح عبادت عبادت ست ویله کیږي کی دا لو یا مف... لو یا ډیر افراد دی عبادت یو ډر لو یا خې مړه ډر لو یا لاندې ډیر لو افراد دی عبادت ته یا کنه بدو اے الله عبادت بخاسته تل کو عبادت شوروشنو موسکی لاس پنامو درې دل الله لاس پنامو بخاسته ته درې کو بل جاء ته بل لاس پنام نو درې کو یا کنابودو یا الله رکوا خاص تا کوم رکوا عبادت دې کنا یا کنابودو یا الله رکوا خاص تا بل چا تب سر نخ تا کو سجده عبادت دې یا کنابودو بدو الله سجده خاص تا لگو بل چا تب سجده نکو رحیم یار خان ک هم سبق وایو پلا روان ماجگر یو لالو درگاه اگ درگاه کی بوډا سړې دې بوډا قبلې ته شا کړو قبر ته پس سجده باندې پروت دیو ځاळी ځاळी داسې ځاळी دانس به یو مسلمان سره د الله د يرم اونې ځاړي لاړو بابا جی پاسه بابا جی را پاسل سي چللي بابا جی قبلة تمخکا الله تمخکا د الله نو غړ اوله د کي سي چللي دا زمونږ مسلمان هله کتو ته چې ته په غلط روانې وې دی ولې موږ اهل قبلېو موږ جماعت کې موږ سره لوټه پړه تر موږ سره مصلی پړه تر موږ مسلمانان یو یا کنابودو ا الله عبادت بخاس کو ما سجده عبادت دې سجده بس صرف اللہ تکی نظر نیاز دا عبادت دے یا کنابدو اللہ نظر نیاز بستاپن و مرکم نظر نیاز بستاپن و مرکم کنزل و مال حدیث تے ان نظر عبادتن و العبادت لغیر اللہ کفرن تنگی گئے وصرف مختصر یوسو خبركم انشاءاللہ ضرب و سکوم ایا نظر عبادت دے وان نظر عبادتن لغیر اللہ کفرن نظر کول منښت کول دا عبادت دی دا عبادت د الله سوا د بل چا پونبان کول له پیر وه وا دا د چر چر ګړې سیرلې تور چرګ را والا پلان کې پوخوا کسی دا سیدان دا پیران دا مریدان حق پرست پیران حق پرست سیدان مولیان موږ دا غوږ خو خووري خووري هغه خلک چې نیم ځان له سیدی خې پیر خی او مولا مرید خې میا سید جان ته او خلکو تبا کړي دا معلومه لټکړي داغو یا کدي تبا کړي و ناغه اسلام دشمنان دي ناغه زمونږم دشمنان دي زمونږ چا سره ذات یاد سره نه چا سره پوله پټه شریک دي الله په سر باندې حاضر دي الله په کور کې ناشيو صرف او صرف دا خبر راځي سبب زم الله تعالی ماتا څو طلب الله تعالی عدالت په عدالت کې وټولو فیصله کوي مونږ صرف دار چې الله ته خلاصو دي الله مونږه مسله بیان کړي منل او نمنل هغه د هر چا خپل کار دی ساقي میں مه انده ز غو غاې رتیبا سگا کم نه کو نه درځي غدارا ملنګ خپل چغوي خلکو خیر راوړي بیا برابرل چې چا خیر ول ورکو کچاو ته کنځلې وکړي مونږ دغه اواز کو اي خلکو ستاسو خیر په دې کېړي ستاصو مالونو بچاو په دې کېړي ستاصو ایمان بچاو په دې کېړي دا الله قرآن داوي دا, دا الله د نبي حديث داوي پاکستان سفره حکمرانی یو ګنزلې کوي راځه من غوښتل غاړه خلاصو نبی رسول الله صلی الله علیه و آله کنا بولو او یا ک نستای لازم وادي دی الله سره بیا کوسو ان نذرو عباده تن والعباده لغیر الله دا داخل دا مشرانو کتاب ته پوسګي د مشران د اوسم دایادی دی خل کویا سیرلی روان کړیو دا ګډار پسان به د درگاهونو روان کړیو او په دې زیارتونو به دی وی بلول به په الان کې د مانکی شریف چکم مانکی پیړ ده داغه کتاب به هدات الاول ابرار هغهګه پختله په سلامه صفه کې لیکلې ده هغه وایي چې ا چا ده غیر الله په نوم باندې د درگاه په نوم باندې سیرلې بو تو چر چر ګړې بو تالت حلال کو هغه فتوا سره گئی فزع به مشرک وال مذبوحه تو مته تنم راته باینا اغا پیر ایمان کی ذکر کئی چاہ درگاتا چرگوڑے بوتو سو علوا پر اٹیوی اڑا دی گر سر لے علت دا اللہ پنو ملالکو خوالتے بوتو فضا بے ہو مشرکون علالا ان کے مشرک شو د ایمان نخلاص شو والمزبوحتو میتتناگا گڑو اغا مردار شلا دا غی خوراک حرام دی اسپیتر میں مناچے ومراتو بائنا پا دی سڑی بانے خضم وائطلاق شلا پیرانو پیر دا دا هم دا د پیر remand کی هم دا ہدایت الابرار دا لکی پسلمه پس صفه کی دا غلی کړی و مراته و بانه دا خدغه طلاق علا اولاد حرامیان دا, دا غفت و پیر دا منګه صرف بیان کوم خلکو حق لار دا, دا خلکو په باطل و باندې خلک روان کړی او روان کړی دا حق دی دا باطل له او دا, دا, دا پي پیري دا, دا پلان کې دا ډینګري دی ضایما کبلله چې ه د تقرآ د ت بایدې خلکو ا هغه اوومئ نبی ل سراتو سلام فرما آخر وخت کې بهکتنې ډری شي سو یارس الله مونږ په سبچ کېږو نبی ل سراتو سلام فرما ترک تو في کوم مرای زما ساح ما تاته دو خبرې پرخي لنته زلو ما ته ستونې ماه چریبا تاسو خط نه شي تررسپې چې پهې منګلیلهګولیوي. کتاب الله او سنت رسوله یو د الله کتاب د اول سنت د نبی علی صلوات و سلام دی د الله قران باندې منګولې خاې کوي د نبی علی سلام صحیح احادیث اغه باندې منګولې خاې دا مو آیات لرکی خوبلې دلیو رسالت د تلمن د منصح په لوانو یو برا به بارګو دا بابا ما بابا خبر دا سره چې دا قسم نشکول ارشد الله په اختیار کړی په چپ شپ شپنده بد خبر یې نه کوي ودلته یو درګاره یو غوا لاړه داغه اغه بوټی تیل خلوه چولا څنګه خلوت رځیکړ بس کفشي بره بانډه شو د مړینه زلانه کړي وو سايتي وېستله ما پاداجيره tali دلی وينه نه مونږ ته مشران ویلي او مونږ ته مشران ویلي زماره نو صرف د مشرانو خبره پس مزه ای چې تا پخپل سترګو نه لیدله د مشره خبره پس بیر سنه د مزه یو طرف ته قران حديث بل طرف ته ما اورېدلې یا قصو کې راغلي ماي باباجي دا خغات ظلم د بیا کړې په ساري باندې دا الله حق نشته کدی جمعہ تغواراله په دې کې نیتیاج شوټي وکړلې ناغه حلالول چداوي الله خدمتای مړکی په ذبانې یا یو مولار پاس یې هغه په ذبانې حلال کې پته وري وي خلک بوجه ظالم ده کنه دې په دې باندې خدا الله حق نشتا پیر بابا دمربط کول چې یو پانه د وژن هغه مړی نزلند کړل اسایتي وي استلا دا خبر پیر بابا چرتم نه کړی دا تاسو دروخت پلي پیر بابا چر انداسي نه کوي دا دا خلق نظری دي خانه او ماته چبشګور بیا راځي کټ دربان علي ما درې جون دي تاسو سي موارشه جون دي خلق منی کوي او ما زمرا جون دي تر پیر بابا چره غریب جنت تر رسیدل کې نه کوملو کبا چيو سړې داسي اسکل خرخف کیو دا پیر بابا داسره کوتشاه بابا نوم بتا سورې دلې کې بنمي اورې دلې کوتشاه بابا شیخ القرآن ذکر کوي او یورېل ګاډي کې ناز تم خبر عالم اچي کې ردمه قبر باندې حالت کې امي خان دل چې دام وګوره پیړ دی یو پنجابي راتوي چې اولی خان دی دا خرو خدا سخر خو نو کنه آی پخپل من چې خرو خو دا سخر خو نو کنه ینه کا تا تا نه پی نه ډا تا بس ایسا ای کړه تا دا دا سخر چې نه به خوراک کا نه به سکا کول د الله ذکر بیتول ورس کا چې خښه نو پیړتی جوش دا لري خر کو عقل له دا س عقل چاغې هندانو د غوا عبادت شروع کړو دا غي میتال اسکل اغوي ته پاره دوايي وا اغه غواگان ته اغوي سجدي مسلمان غیرتي قوم اغم نن دي حالت تور سره چاغه د غوان يريغي اغه د قبر نه يريغي اوره جندې نه يريغي اعلان کيو وخت داسه خالد ابن وليد رضي الله تعالی او نبي السلام علي ګو پلان کي زتلار او ما راغه اوه خالد ابن وليد رضي الله تعالی له ونه او والا رسول نبي السلام تو يا رسول الله هو نو والا و تاسو ولیدل بیا رسول الله خو اسم ندری دی وی ورشه بلونه دا غوها هغه او والا و تاسو ولیدل و نا ودری موندا غوها درې می ونی خو لاړلته دو ملنګان ناشتو او بیا سکه وسداونه هم وی ونه تنشی والے دغه پیر را غزا ابيده په دې کې اوغه بتا توا کی هغه تاسو اخوا شيګنه تاسو منجام خراب دي زیو موریدان چکم اسر ملنگان ناستو اگوی آواز که یا غزا شدی شدتن لا تقزی بی علا خالدن علق الخمار و شم میری ای غزارا غزا شدتن لا تقزی بی بڑی روحا اس پا دی تیم که ٹوخی مکوا ویلن لم تو لیکل یوم خالدن تبوئی بزلن آجلن غیر آجلی که چرتایا خالد مقابلنن ان او نکلا تبا همیشر پار زلیل خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ قتل میں تور بلا رہا ہوتا لو لو بخطاب بدحال باندې یو پیري تر ہوتا اغه پیري و په دیونه کې شیطان د نشیو چې چا بس نظر نیاز راړو قبول منظور چيږي اوتوالې دغه حالت باندې خلق تبا کړی پیریاں شیطان خلق تبا کوي کنه اغه تور بلا رہا ہوتا لمټي واله خالد ابن امولید رضی اللہ عنہ ته مخه م ادری دو اغه ته آیا او ذا آیا او ذا شکرانہ کے لا شکرانہ کہ و انی لراۃ اللہ قد اهانکی اے او زاز پتا کوفر کوم ستا شکر چرتم نہ ادا کوم یا او زا کوفرانہ لا شکرانہ کی و انی لراۃ اللہ قد اهانکی اس ما پا لا یقین نتاب ذلیل کی ترے اچتا کڑا چی سربانی والا فیضہ ہ حمما حدیث کی رازی راغنا ترس کر وٹی جوړش داھا شیطان وھا پیرای وا چی ونے کہ د نشوی وا او خلق اخدی تبا کولے نه ن یو ځین نه اواز را شوی پلان ک د کې اواز کېږي تار نه قبول منظور چل ن سبا دا لا نهدي راغلی خلک تبالی که دا چغ رالی چې قبول خلک به تټول پهسی د پراتی نه زماروره د مسلمان شان دا او چاغوی به پیرې خ ملی اووی بهولې ووهلی او هغه نهبیله سات اسلام له بیا رالی او یا رسول الله آیا کې خداېخی سوه نهبیله سلاات اسلامی تکل او ځالله او ذاادها. داغه او ازا پیري ور دينه پس به داسه پیري نه پیدا کی مسلمان شان دا او چغبوت شکن بو بود جوړون کې نو مسلمان شان دا او چاب یكی आवाज په تورش پکې په تور زنګل کې په تور زنګل کې دا شان ګرځي دا چانه به ریدنو دا شیخ احمد قصاب تاسو اوریدلي علما مولانا عبد الوهاب سب لاله په عمر کې په علم کې برکت واچي نو خدمت د دیني شروع کړه او الله رب العزت داسلسلا د قران د حدیث د تلته جاری او ساری ساتي داغه وا خیاچ کله یو د عربو یو مجاهد د تاجر د کپلو خرصوله تلل او اغه یو په پیغله جنې په یو میاش په کال کې تیارولو اغه د دریاب ته یو بډې له جاळी دا شیخ د عربو تاجر وته بډې اوله جاळी په ځاړهم پدې چې زما د لور نمبر د اغه بهګال بوزیو د دریاب په غاړه بکې نهي او پیران رازي داغه اډو کی خوري اغه اډو کی صرف پری وی ارېګه مو جربت جړمو زبستاده لور په دیواله په ډوله کې مزه کېنم و وتاسو کې جزمال لور په دیواله کې نه هغه مرګ لزی وی خیر دخه پکې مزه بزنم هغه شیخ احمد یو تاجر د عربو هغه په ډوله کې کینی فوجان راله ډوله چې تکړه د دریاب په غاړه کې خذلا هغه واپس شو ډیر هو ته دریاب کې زرزر زر اودسو کو کې او سورې قران شروعو کو آیات القرسی شروع کلا سورې چ ګوري دې ترابن رپیان ر شیطانان یو لخر را لې چې دغه را راشي بریک وکړي او تدريږي بیا رسول الله شي کله په وبو شکل کې کړ د اور شکل کې ټوله حربې ټوله شپه ستړي شو آخر کې وای شيخ احمر ته باندې خپل خوده ته ګوره بس کا سحر لاړه فوجان ډوله سره ګوري سړې ناشته ودا موږ جینیرو واستو وی جینې نه زپکه ناشتون بیگانه وی ته څنګه بچوي موږ یو اسلام الله مون تراله ګلره یو قران را لګلې چې پای کې دا الله نه سيواد بلچا نه ير نشت پیر بسې فقير بسې پیره بسې او يوي اجدها بلا بسې دا الله قران د هر څه نه بچاو دي باچا ته پيش او بچاو ته وی دا څنګه سره وي مونته الله قران را لګلې اسلام را لګلې اغه ته یو کال نوری سار یو میاش کچره دا خبرم دا شان بي او ته بيام بچوي نو مونږ دا ټول خار به پتا ایمان را وړو اګه بیا یې شو چې بیا غو ورځ رااله بیا کېناستو بیا د پیر یارو دیوان نباڅو تر دې پورې هغه ټول خار مسلمان شو پای کې او جمعه ته اګه داغه په نوم باندې شیخ احمد په نوم باندې جوړ شو او ابن بطوطا په خپل رحله کې خپل سفر کې دا حالات ټول ذکر کړی نو مسلمان شان داو نن سبا مسلمان د هر سنه یریږي زماره ونو زمنګ دعوت داري چې قران ته د الله کتاب راوالي د الله کتاب د هر سنه بچاو دی د دا, دا سه کامل راه د پک سو کوی نبی له سلام مختار کله پلاس کې هر سدي نبی له سلام او سلام خپل تر دی او ته جاړي اتر ایمان راولا اتر ایمان راولا الله تعالی کہ انک لا ته دمن احببتا ولکن الله يهدي ما يشاء زمان بي استا پلاس کې اختیار نشتا اختیارمن صرف یو الله نبی له سلام او سلام وي عالم الغيب دې زمون په حالات پوېږي پلان کې دې کې پیر دې لانکی دې لړکی سره خاطری دې موږ تعویذونو راو باسي لانکی دې کی پیړ دې هغه اورک اورک شي زنه معلومه اي او لانکی سره دا اختیار دي زما را ورا اورک شي نه الله الله نه سوا هچا تر پته نه لګي نه پیریان په غیب پوېږي په دې باندې ته دومره موجوده القران دک دې یو مسل خبردار اچ تاسو استری او هغه داسره چې ګرمې ده ینه پیرانو bale قران دک دې چې په نه پوېږي سليمان عليه السلام ولاړ دې ولانه چې ساتل را پیری أنت پته نشته وای جناب پیر دی هغه سره خار پیر دی فقې بو پیږي نبی له سلام تو سلام نسو کو چت شان والا کې دیشی هیڅوک نشي کېدې کټول دنیا ټول دنیا علما را ټولشي پیرام سيدان را ټولشي هغه یو صحابي شان تن رسی کټول صحابر ټولشي د نبی له سلام دخ په خاور تن رسی هغه نبی له سلام هغه فقې بو باندې پوي دو قران وای چې قران ذکر کړي لو كنت علم الغیبه لستقصرت من الخير نبی علیہ السلام زمام متیانو او کزه په غیبو پویدل ما وړیر خیر جمع کړی ما ته هیڅ تکلیف نه ور رسیدل نبی علیہ السلام د بیبی هار رخشیری بخاری حدیث دی د اوخ دلان دی پروت دی د اوخ دلان دی نبی علیہ السلام ګرځي صحابه ګرځي عائشه زله تها ګرځي ټول صحابه ستړي شو د اوخ دلان دی او تهار نخکاری او سبا پیر تستاپ و کور کی تاوی ظلم اخکاری استاس ورکشوی سی ظلم اخکاری دا کم نسبت دے دنبی علیہ السلام دا پیر اچد شو دن صحابو په دوی پا علم کی شو یا خدا وایا چه سحر دے جادور صفا چه سحر و جادور کی صفا کافر شی شیطان و تسپت خبر راولی چه دا دا سرا نم دروخ او نیم رشتیا که مسلمانی آپا غیب و باندی نپویی اللہ صفا اعلان کئی قران کې اصفا اعلان کله اعلم من في السماواتي والارض الغيب الا الله زمانبي د اعلان کښې اسمانونو او لارمو کوه الها کاغاد الله نو سيوم ملائک دي کاغه انبياري کا پيرياند دي کاغه مریدان دي او کا سيدان دي کومليان دي او اميان دي ټول پغيب بار حصو کنه پويږي انسان تر خپل صاحب پتنښتار انسان تر خپل بدن د ويختور تعداد پتنښتار انسان په غګونو ک الله دویم سو بریم سو تلیفون لګولی د پتو تهنیشته انسان په یو یو ستې په لکوو بلپونه الله لهګولی د د پته تهنیشته انسان یو علمې سغه ی وړکې عالم د دی ر خپل بدن نه خبر نه دی د او پهغی به س پوه شي دا مختصر خبرې شاید چې په جنونې به بیا ملاقات کږ او کرن کي سبا د الله په دربار کوه الله دمونږ تااسه ټول په جنت کې او ځای الله رب العزت زمو استاد سره پر انداز ذریعہ نجات او ګرځي او دا الله په دربار کې بتول و لاړي من خپل غاړه خلاص کړل چې سندر از موږ د علم مطابق زموږ د پوهه مطابق هر سکوله ول الله مختارکل الله عالم الغيب الله انداز او اوتله چاره کی امداد صرف د الله نه دا خبره ټول په قران باندې یې خپل بچی قران ته وقف کړي خپل په خبره زوانان نو جوانان قران رواړي اخبارونه د ډایجستو ناول دله قران لوخ ور کې کم اس کې نیمه غټه په وخ ور او په دې نخلاصي کې چې رزه نپويګم چې نه پويګي بيان قران راوال الله بځو اجر درکي رخلو بکا نه دارنګ زره نه او تاسو نه نه نیم علم صحابه د عائشه زلاله تاهه ذکرو عائشه زلاله تاهه هغه د قرع عالم وا د نبيه سرات والسلام صحبت کې پاتشي وا یو داسي حستي وا کومه مسلې اختلافي وراله عائشه زلاله تاهه تا سلام الله صلاحیت درکړلې قرآن إذکې علوم إذکې او دا ډېر آسان آسان علم دی پدې کې مختصر طریقې سره پویدللی الله ولقد یسرنا القرآن ما قرآن ډېر آسان کړلې هر یو تپکی ولا که دکاندار که زمیدار دی ک تعلیمي افتره که غیر تعلیمي افتره د هر یو انسان نه به الله ته پوسخه ما خطر لګلېو زما بندا ته زما د خد څخه قدر کړې پدې نخلاصې چې را ما د ډیوټي دا ډیوټي نن کتا سره تخت سلیمانی دے تخت سلیمانی په هوا رواني سباب حدیث مکه ته دي خار دلان دیکيږي او دا ملابر سرته ادريږي دغه تخت په اغه کلمات د قران وای زماره اوره مسلمانان نن قران روانا سباره ته په ملي نه باندې د څنګه په حالت کې ملا را ولې نن په جون کې مولا ته کینا خپل بچیو ته کینا وای زماره سواله من د تخت کمس کم په ورځ پکې لس منټه په وخت د الله قران لور کې کچاニーズ دکړې پنازګرېز دکې ترجمې او شروع کې اف ام باندې قران بياني د پښتو تفاسير ملاويګي دور دو ملاويګي عربي ملاويګي انګليش کې سو پرې ترجمه شوې دي نو دا قران از دکې سباب الله رب العزت په دربار کې دا قران تاسو سره پارا شफारس کې از د کوب کنا وعده ده ان شاء خپل وختونه دا الله قران توقف کې دواو کې سمر خلق جدل تر اغله لري اچا ده الله دا کتاب او اور ادله چا خدمت کړل الله ته پوره پوره ویله څور کې کوم ماشومان او خاتونونه کړی دي کوم ځوانان او کړی دي الله رب دی دا غوی په امرونو کې خیر او برکت واچي الله رب العزت دا غوی کورونا د خیر او برکت نه ډکی الله دی غوی ته علم نه نصیب کړي دا غوی والدين او تا او غوی رشتہ دار رشتہ دارانو تا ټول ته الله رب العزت دا زاد اخرت وګرځي تحفه او نجات د د اخرت وګرځي مولوی صاحب د پاره اور دیمولی صاحب دا ستاسو لپاره الله یو لوی احسان او لوی نعمت پتاسبه نکړی دی دقدر وکي دوتری عزت وکي او دا ستاسو لپاره د نجات یو ذریعہ ګرځیدل چې کل تاسو د قرآنی علوم زده کول الله رب العزت دی, دی, دی پا عمر کې برکت واچي چې ختمونه کړی او چې خدمت کړی هر قسمه خدمت وی الله رب العزت د ټول مشکلات د دنیا او د اخرت آسان سنرہ بیمارانی الله رب العزت دے پخپل رحم و کرم سراویت شفائی کامل نصیب کی اچھا بچینے وی اللہ دنے کمل و صالح اولاد ور کی اچھا اولاد وی اے اللہ تیغ اولاد فرمان بردار کی اللہ تے پخپل دین باند روان کی اے اللہ دے مسلمانانو امدادو کی کم زکر چی مسلمانان دے اللہ مظلومان پخپل رحم و کرم د ظالم د پنج و نخلاص کی اللہ کامل امدادو کی الله صحیح عادل بادشاہ پیغمبر راول الله د خپل دین واسطه خپل بانهږي الله منصور الاسلام والمسلمين الله منصور الاسلام والمسلمين الله منصور من در نصر الدين ومحمد صلى الله عليه وسلم جلنا منهم اللهم خزل من خزل الدين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجلنا منهم من اللهم يا مصرف الخلص صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا اسلمنا فسنور وتنورنا